Mort els jueus! Mort no! els jueus! Mort, no! mort els jueus! Déu, com es diu el teu amo? Hasdai, cresques I tu? Sa'at. Quan les coses es calmin, els duré a casa. Déu l'ha salvat de la mort i així li podrem mostrar la nostra gratitud. Què es necessita per ser cap vista? Una casa, un aval, uns bons diners i un home que conegui el negoci. Dec la meva fortuna a la vostra generositat, però en això sóc inflexible, Hasdai, prou d'esclaus. Anirem a la festa, però recorda, no sóc com ells. Permeteu que us presenti a la senyora Leonor, la pupila del rei. La meva fillona. La mar. Ja és hora que els enemics signem la pau. En Grau Puig, investiga'l. Ho vull saber tot. Dic. El vaixell ben cargat és seu. Ha invertit en aquest carregament tot el que li quedava. Està completament endaltat. Per en ordre del vaguet, aquest edifici i tots els béns que contingui són ara propietat d'Arnau Estanyol. No ens rendirem, para. No ens rendirem. No. Aquesta en renou Què passa? Ens ataquen, amo. amo.Quin ataca. El Guaita ha vist una gran flota prop de Barcelona. Diu que són més de 30 naus. Han avisat el rei Pere? És la flota castellana. El Guaita ha vist l'escut i el missatger del rei ho ha confirmat. Barcelona només té quatre galeres armades per enfrontar-s'hi. La resta segueix batallant a Mallorca. Quatre galeres contra 30. Hem de sortir de Barcelona, amo. Maleït traïdor! Quan Castella va amenaçar Saragossa, vam acordar una treva I ara el seu rei la trenca, aprofitant que la nostra flota està lluitant a Mallorca. No li haurien de dir Pere el Cruel, sinó l'aprofitant. Però no ens rendirem. L'armada castellana serà aquí al vespre. La rebrem com es mereix. No podeu quedar-vos a Barcelona. No penso abandonar el meu poble. Quan la nostra armada arribi de Mallorca, vencarem. Quan s'alp entregaran tot un dia, potser més. I això sí si el ver és propici. I si aquest animal arriba a Mallorca? Aquest animal, Cabrera, és l'únic esser viu que sortirà de la ciutat. Tanqueu les muralles. Reuniu les tropes. Porteu-me l'armadura. Un carregament dur, la meva galera. És 8, eh, senyor? I la tripulació? 18 rebis. Suficients. Embarcarem ara mateix. Quant de temps necessiteu per a provisionar la nau? Res de provisions. Però, amo, el viatge pot durar dies. No fugirem. Quan trigarem a arribar al canal? Depèn. De què? Amb una fletxa al pit, mai. que us proposeu? De seguida ho veuràs. Alto! Ens estan entrapant? Tranquil, no estem fugint. Mira, babor. No puc mirar. Estic enfilant el canal. Com miris, eh? Per on És exactament el que pot. de favor, amb un No dit el que preteníeu. No hi havia temps. Acompanyeu-me, costaré a terra. No crec que avui hi hagi gaire feina a la taula d'un campista. M'estimo més que Barba. Hem d'obrir una via d'aigua perquè el vaixell s'enfonsi bé als herells i necessito almenys 20 ballesters a coberta. No és lloc per ciutadans. La via d'aigua l'està obrint la meva tripulació. I el jornal d'aquests ballesters l'he pagat de la meva butxaca. També és la meva guerra, capitat. Les nits encara són fredes. Per què no ataquen? Estàs nerviós? Per això no ataquen. Saben que aquesta foscor ens posa nerviosos. I volen aprofitar-la. Però no trigaran. No he lluitat mai en cap guerra. No és diferent de la pau. La gent es mata igual, però no en dissimulen les ganes. Així, la Mar va prometre morir verge. Déu-n'hi-do. Però anaves errat en allò de la l'Elisenda de Moncada. El pare del cavaller és un parent llunyà. <hum> Estic avergonyat, no sé què dir. Digue'm què li passa a la Mar. Per què no es vol casar? Per què espanta tots els pretendents? No vull el canal! Ah! Ah! Què ha estat, això? És una bombarda. Qui és el boig que ha armat una nena d'una bombarda? Sa Majestat, el rei. Mesura les teves paraules. Anau, estanyol! Heu servit la corona amb honor i valentia. El vostre coratge ha salvat Barcelona d'un setge. Com us ho podria greir? Altesa, no he fet res digne d'esment. El meu coratge no és més gran que el dels que m'acompanyaven. Sou humil, però sí que en deute amb vos, i no pas pels milers de florins que m'heu prestat. <ríe> Tinc entès que vau perdre la vostra esposa a causa de la pestilència. Déu se la va voler endur, Altesa. Jo, per desgràcia, també vaig perdre la meva per aquest horrible mal. Però d'això ja fa anys, i continueu, Bidu. Un home de la vostra balua no mereix amb Balliçol. Per això mateix jo em vaig tornar a casar. Mm. I potser... Eh... Em faríeu molt feliç si el meu germà Joan tornés de Polònia. Ah. Fa anys que no el veig i és tota la família que tinc. No demano res més. Estanyol, us avanceu els meus desitjos. Estava a punt de dir-vos que necessitareu un sacerdot. Altesa. Arnau Estanyol, us nomeno baró de granollers, Sant Vicenç i Montbuí, i us concedeixo la mà de la meva estimadíssima pupila Elionor com a prova d'amor i d'amistat. Us casareu quan torni el vostre germà. Ell oficiarà la cerimònia. Arnau Estanyol, benvingut a la Cor d'Aragó. Somrieu, és un regal. Prometre a mi! I les tindràs, quan et cases. Jo mai em casaria amb un serf. No és un serf, és un baró. Em nego a acatar un ordre com aquesta! No és un ordre, és una oportunitat. I potser l'última que tindràs abans que t'envia un convèn. Mai en la història de la corona d'Aragó s'ha obligat una noble a contraure matrimoni amb un... un vessall. I mai un rei d'Aragó ha estranglurat la seva pupila amb les seves pròpies mans. Però no es pot dir mai. Tampoc s'havien muntat mai peces d'artilleria en una galera, i ahir vaig guanyar una batalla així. Soc un rei imprevisible. Et casaràs amb l'Estanyol, seràs baronessa, i no tornaràs a parlar amb la meva presència tret que et faci una pregunta directa. Queda clar i ara retira't. Formidà Altesa. Ah. En un sol dia guanyeu una batalla, us allibereu d'un creditor i feu fora de la cort el seu membre més empipador. I tu volies fugir de Barcelona. <laughs> Donaja. Ja ho saps. No tot Barcelona. De quan disposaríem si tornéssim tots els dipòsits? I per què hauríem de fer, això? Per tancar el negoci i marxar de Barcelona. El rei no us ho perdonaria mai. I on anireu? Castella i Gènova són enemics. A Egipte, a Sicília, on sigui. Voleu abandonar la ciutat on sou ric i venerat per anar a l'altra punta de món amb un grapat de monedes? El nom d'Arnau Estanyol és conegut i respectat a tots els ports del Mediterrani. No trigaria a fer-se rica el... Seran-se, fa... Has pensat quina vida faria una jove soltera com tu en terra d'infidels? No Prou! Deixeu-me pensar. Coneixeu una dona que va viure aquí? Es deia Aleriis estava casada amb una saunator. Segona... Recordo la seuador. Va morir de pastilència. I la seva dona? Suposo que també és fouc bon viu. Aquí mai tenim res a veure en. No el feu patir. Només jo he pecat, mare. Jo sola he cultivat aquests pensaments indignes. Sóc jo qui... que obeja una felicitat que no li correspon. No sé si és que érem lliures, quan no sóc més que esclaus rics. El casament serà bo per tu. Quan sigui baró, tindré terres, bestiar serps. I tot serà teu. No tindré mai fills amb aquesta base. No vols No som com ells, te'n recordes? Què diuen, perdoni? He omplert el teu cor de falses esperances. Amb aquesta niña et prenc per esposa. Amb aquesta niña et prenc per esposa. El que Déu ha unit, que no us separi l'obra mm. Estic tan estarà estaràs sola, Mar. Viuràs amb mi. Tu també em vas mentir. Jo tenia els meus motius. I jo els meus. No el mereixies. Ho vaig deixar tot per ell. Eres una dona casada, l'Edis. Creus que la seva vida hauria estat igual en tu? Que no ho has vist? En què s'ha convertit? I jo? En què m'he convertit? A jo? tu no et falta res de res. La meva honra. <laughs> Oblida't de l'honra. L'honra no està feta pel poble. I si mai t'ha importat el meu fill, si l'has estimat, de debò, oblida'l. Com l'he això. dubli, d'això. Només així tindrà la vida que ni tu ni jo li hauríem pogut donar. Arnau i Elionor Estanyol, barons de Granollers, Sant Vicenç i Montbui. Qui és? El Carlà. Per llei us ha de lliurar el castell. Senyora, la meva família i jo us hem guardat aquest castell per vós. I us en faig lliurement. T'està ofenent. Hauries de ser tu qui acceptés les claus. La meva esposa i jo us agraïm les vostres atencions. Heu deixat el castell preciós. Senyora... Benvingut al vostre castell, baronessa. Tot està disposat tal com va ordenar. Bé. Acompanya la baronessa a la seva cambra. La senyora baronessa està molt cansada i no vol que la molestin aquesta nit. Digues a la teva senyora que no s'amoïni, que ningú no la molestarà ni aquesta nit ni mai. passar, Fra Joan? No teniu gana, potser? No necessito més. Déu m'ajuda a domar la carn i evitar els excessos. Un comportament digne d'admiració. La cambra que us han donat és del vostre gust? És molt més del que necessito. Us agraeixo tanta bondat. I tu, Arnau? T'hi sents còmode, la teva? El meu marit sembla sumit en pensaments molt profuns. T'he preguntat, Arnau, si t'hi sents còmode a la teva cambra. Sí, molt. Observo que el vostre germà no està gaire comunicatiu. Potser ell li ha desagradat el comportament d'algun dels meus cavallers. Comprèn la seva estranyesa no estan habituats a matrimonis desiguals. Però no dubto que, quan et coneguin més bé, entendran els motius del rei i senyor nostre per fer-te noble. Qui sap? Potser jo mateixa ho acabarí entenint. L'Arnau és un home bo i generós. No ho dubto, noieta. I estic segura que sabrà fer honor a la molta bondat que se li dispensa. Què fas? Endreçar la roba de mon pare. Per això tenim els criats. Però si vols entrar a formar part del servei, només has de dir-m'ho. Ja m'ho pensaré. Res més? Sí. Per ordre del rei, no tinc cap més remei que suportar un pare. Però res m'obliga a suportar-te a tu. No te oblidis. Demà rebrem alguns nobles i propietaris distingits. Creus que cal la meva presència? Estic segura que ells preferiran que no hi siguis. A mi, sincerament, m'és ben igual. Ho deixo a la teva elecció. Us deixaré sols, així em podreu criticar amb llibertat. Si la teva intenció és comportar-te com una ermità i un descortès, no és cosa meva. Tens raó. No ho és. Ja se'n van, aquella colla de d'Atròpus? Són els teus cavallers. I al capdavall ha vingut a visitar-te. Hauries d'haver sortit a acomiadar-los. No és a mi a qui venen a visitar. Des que vam arribar no han fet res més que ignorar-me. I no m'estranya. He revisat els seus llibres. Estan plens de falsedats i trampes per quadrar els comptes. Si els llibres menteixen, demana-los irresponsabilitats. És el seu senyor. No sóc el seu senyor, ni pretenc ser el senyor de ningú. Només em quedaré a la baronia el temps estrictament necessari. Quan tot estigui en ordre, tornarem a Barcelona. I si la baronessa vol viure al seu castell, aquí el té. Tot per ella. No te'n pots anar i deixar-la aquí. I és clar que puc. No se'n van els barons amb el rei durant mesos? Ells marxen a la guerra, Arnau. I per què en comptes de fugir no visites aquests senyors i els hi deixes clar que ara ets tu qui mana? Aquests camps són rics. Si coneguessis millor teus dominis, potser et canviaries d'opinió. ho faré però no és a ells a qui penso visitar. Els serfs l haurien d'estar llaurant les terres? Per això abans que cal sembrar Aquests camps estan abandonats. Estiu tots, de pressa. És la teva família. La meva dona no té llet. No tenim res per i no hi ha ningú per qui que us pugui ajudar. Tothom està igual, senyoria. Els fills se'ns moren de gana. No podem pagar més, senyoria. No teniu res. Res. No li feu mal, us ho prego. És veritat, no podem pagar més. Castigueu-me a mi. No et faré mal ni a tu ni a ningú de la teva família. No vinc a exigir res. Menjar. I, si algú molesta, veniu al castell. Tots estan igual, Joan. Han patit epidèmies, plagues... Els camps no produeixen i es moren de gana. I això no és tot. He sabut que els nobles estan obligant a signar capbreus als pagesos que queden. Capbreus, què és, això? Són... documents... pels quals reconeixen la vigència de tots els drets feudals que havien quedat en desús en èpoques de bonança. Com que queden pocs homes, els xuclen la sang... per aconseguir els mateixos beneficis que quan hi havia molts i les coses anaven bé. Són esclaus, Joan. Homes, dones i nens famolencs, que es veu que no importen a ningú. Senyoria, la baronessa vol parlar amb vos aquestes hores em referia al pare Joan, senyoria. diga li que estic ocupat. Vés-hi. Ets l'únic contacte entre nosaltres. He decidit convocar tots els nobles, pagesos i serfs per la Mare de Déu d'Agost. Què us sembla, fra Joan? Puc preguntar amb quin objecte? Perquè re té homenatge a la pupil·la del rei. I a les de la pupil·la del rei. També. També, naturalment. I creieu que els nobles vindran? Per què no? Han de renovar el seu jurament de fidelitat i reiterar l'homenatge als seus senyors. Celebrarem missa a l'aire lliure i oferirem un gran banquet. Potser així l'Arnau deixarà de prestar tanta atenció als serbs i començarà a cultivar amistats més recomanables. Si vos ho considereu oportú, senyora. Ho considero. Aquella jove, la filla de l'Arnau, no és filla seva, realment, oi que no? És òrfana. El vostre espòs la va acollir com un acte de bondat. Hauria de buscar-li un marit. No trobeu? vingut tots els nobles i cavallers dels nostres dominis. Espero que aquest cop et comportis com es mereixen. No et penso de defraudar. Nobles i cavallers! Avui, dia de l'assumpció de la Santíssima Verge Maria, heu vingut a presentar els vostres respectes als nostres senyors. Presteu homenatge a Arnau Estanyol i a la seva esposa, la senyora Leonor, barons de Granollers, Sant Vicenç i Montbuí? No! Vos hi tagueu? Ni tan sols el rei no ens pot obligar a prestar homenatge a una persona de condició inferior a la nostra. És la llei. Mai no jurarem fidelitat al fill d'Ulserf per moltes baronies que se li concedessin. Us podeu negar l'homenatge, però això no deroga l'obligació de prestar serveis als vostres senyors i signar-los de dret. Això també és la llei. I esteu disposats? Signarem de dret. Accepta, Arnau. Així salvarà el seu honor, però queden igualment obligats. Nobles i cavallers. Jo, Arnau Estanyol, baró de granollers, Sant Vicenç i Montbui. Declaro proscrits de les meves terres tots aquells costums coneguts com a mals usos. No ho podeu fer això? Sí que puc. Recorrerem al rei, Feu, i teniu tot el dret. Declaro derogats els drets dels nobles, a heretar dels seus vassalls, amb el tractar-los quan els plau, apropiar-se els seus béns i ageure-ho amb les núvies en la seva nit de noces. Declaro igualment proscrita qualsevol altra obligació dels rústics, que no sigui el just pagament del cànon per les seves terres. Declaro lliures els serps per coure el seu pa, ferrar els seus animals i reparar les seves eines a les seves fargues. I, finalment, us declaro lliures. Però això no quedarà així. El rei no ho consentirà. Què en penses, estimada? Passarem aquesta pobre gent I si després de donar-los esperances, el rei Pere treu la raó. El rei no posarà en dubte les meves paraules. Has ofès als nobles, i el rei és el primer de tots, Arnau. Potser no en sé res de l'honor, la noblesa o la cavalleria, però sé quan li he prestat el rei per les seves campanyes militars. No deus voler deixar-me aquí? No em puc quedar on m'has fet patir, la més gran de les humiliacions. Prefereixes seguir-me a Barcelona? Ets el meu espòs! Què faria jo sola en aquest castell? Signa. No. Si derogues els mals usos, ens quedarem sense terres. Signa. Viuràs en un palau del carrer de Montcada, amb tots els diners i luxes que mai hagi somiat. Quina garantia tinc que compliràs la teva paraula? Que com més bé visquis, menys ens molestarem mútuament. M'ho sent abert. Arnau! Com us trobeu? Bé. Bé, fill, bé. Resam per l'ànima del cònsul de Mar. La seva mort ha estat una desgràcia per tots. Cert. No s'obren els homes justos i respectats per ocupar un lloc tan important. Es veu que els prohoms de la ciutat ja han triat candidat. Qui? No us imagineu? No hi ha ningú millor per ocupar aquest càrrec. Hauria d'impartir justícia, Saad, i no m'hi sento capacitat. Els prohomes pensen el contrari. Estan impressionats amb el que heu aconseguit en els vostres dominis. Una cosa és enfrontar-se als privilegis dels nobles per donar una vida digna als pagesos i que les terres rendeixin. I una altra, de ben diferent, és enfrontar-se als problemes que té Barcelona. Tot va lligat amb... La nostra moneda esdevalua constantment als mercats estrangers. La ciutat està endeutada fins al coll, i la gent amb prou feina s'obté beneficis amb el comerç. Tots s'encomanarien a vos si acceptéssiu. I jo em continuaria ocupant dels vostres negocis, com sempre. No pots anar car t'hi, Arnau, però sota del rei no hi ha ningú més respectat a la ciutat. I jo què hi guanyaria? A part de la notorietat? Tindries un petit exèrcit al teu servei, un despatx i una sala d'audiències al Palau de la Llotja. I el millor de tot? No estaria sota l'autoritat del vaquer. I els nobles? Molts continuen furiosos amb mi. Amb els teus diners, els teus títols i la nova posició, ningú s'atrevirà a qüestionar-te. Arnau, accepta el càrrec. Fils, presenteu els vostres respectes al cònsol de Mar. Jos. Com has crescut? figues <laughs> aquel estàs preciosa. I la vostra esposa, a dinar amb nosaltres? Em fa l'efecte que a la Leonor no li agrada gaire el menjar, jueu. Jo diria que li provoca urticària. Com tot el que jueu a la gran majoria dels barcelonesos. Amb l'ajuda de Déu, les coses canviaran algun dia. Espera'm aquí. Senyor Darea, m'han dit que sou el millor advocat de Barcelona. El millor no ho sé, però el més vell... gairebé segur que sí. Seieu, sisplau. Aniré al gra. Què passaria si el meu marit morís? M'imagino que la vostra consulta es refereix a l'aspecte patrimonial. Mm. Tinc que no teniu fills del vostre espòs, és cert? He de saber-ho. No, no n'hem tingut, de moment. Si el sobreviu recuperareu el vostre dot. Pel que fa al patrimoni del vostre espòs, pot disposar-ne per testament com desitgi. No me'n correspondria res. L'ús de fruit dels seus béns durant l'any de dol. Només un any? Així ho va decidir el vostre tutor, el rei Pere. Abans, les vídues gaudien de l'ús de fruit durant tota la vida, sempre que ho fessin honestament. Però els mercaders de Barcelona i Perpinyà van aconseguir el privilegi de reduir el dol a un únic any. I el rei va estendre la llei a tot Catalunya. Però això és injust. És la llei, baronessa. Si no teniu fills, quan el vostre espòs es mori, us quedareu sense res. Des que et conec, és el primer cop que et veig entrar aquí. Vens a parlar de negocis? Estàs ocupat? Intento posar els meus afers en ordre, abans de fer-me càrrec del Consolat. Me n'alegro molt del teu nomenament. M'amoïna la quantitat de feina que t'espera. Per sort m'ha ajudançat. I crec que us he demostrat a tots que la feina no m'espanta. No obstant, hi ha una feina que tens desatesa des que ens vam casar. L'ha despós. He complert amb tot el que et vaig prometre. Tot. Menys el fonamental. Arnau, vull ser mare. Vull compartir el llit amb tu. És el meu dret i la teva obligació. Ja et vaig dir, quan ens vam casar, què em pensava d'això? El rei et va obligar a prendre'm per esposa i tots dos estàvem ofoscats. Jo també em vaig sentir presonera d'aquella injustícia. Però ha passat molt de temps. I encara que em costa acceptar algunes de les teves actituds, estic disposada a fer tot el possible perquè el nostre sigui un veritable matrimoni. Mereixes que la teva esposa doni descendència. Ja tenim una filla. La Mar? Ella no és sant de la teva sang. Armego. Soc jove. I sóc dona. Ja t'he dit que no és possible. Per què em menysprees? Digue'm, què esperes de mi? Jo ho faré. Prou! Però... Eh? El rei em va obligar a casar-me amb tu. No va dir res de satisfer les teves necessitats. El rei no, però l'Església sí. Déu no em pot obligar a lleure amb tu. Algun dia ho pagaràs, Arnau. I jo hi seré per recordar-t'ho. A casa de Vila se us acusa d'haver deixat caure al mar un fardell de pebre durant una descàrrega. El mercader en reclama el valor. La mercaderia està feta molt bé. Hi ha testimonis? Sí, senyoria. Aquí teniu la llista. Dono fe que tots han declarat haver presenciat els fets i n'atribueixen la culpa al barquer. I doncs, noi... Què ligues per defensar-te? Va ser un accident, senyoria. Una onada va colpejar la barca i vaig caure a l'aigua amb el fardell. M ho sento molt. Que ho sentis no em rescabalarà dels diners perduts. Aquest farrell valia més de 100 sous. Jo no tinc diners, dia. Vos em coneixeu? Sabeu que sóc un home honrat, la meva dona està embarassada... Silenci! I... És cert, fa pocs mesos em va demanar un préstec per casar-se. No ho podrà pagar. Llavors haurà d'anar a la presó fins que pagui. I com aconseguiràs diners, si l'envio a la presó? És la llei, senyoria. Sentencio que el barquer haurà de satisfer el mercader el valor de la mercaderia, i fins que satisfaci el deute serà enviat a presó. No, Déu meu, no! costums de la mar, senyoria. Doncs els costums estan equivocats. No et sàpiga greu, Arnau. Com a cònsol de mostrar el teu poder. El que has fet era necessari. Per qui? Per tots. La nostra prosperitat i la de la ciutat en depenen. Potser tens raó, però si ningú hi posa, René. La família d'aquest noi es morirà de fam i el mercader no recuperarà els seus diners. M'encarregaré que el noi pugui pagar el seu deute. Joan, què passa? M'ho sent al verd. que s'ha els Mossos de Quadra. És un animal extraordinari. Quan era petit, m'asseia aquí, enllustrar les muntures, mentre mon pare preparava els cavalls per engrau Grau Puig. Va, anem. Anem. No parles mai dels dos pares? Què se'n va fer? Van morir. A mi la mare ni la vaig conèixer. Mon pare em va portar a Barcelona, des del camp, on vivíem. Eren molt pobres. Però ell sempre trobava motius per seguir lluitant. Perquè tots som fills de Déu. Així que quan tris es pos, et donaré la meva benefició. sigui noble, comerciant o artesà. Jo mai em casaré. Ho dius perquè no has trobat cap home que et faci embogir. Potser el vaig trobar... fa molt. Sé que no estimes l'Eleanor, i un home no pot viure sense cap dona que desitja. Sempre he volgut ser un bon pare per tu.